това си опразна. Освен това, премного застояхме се. И вече сме в тежи с това. Драги братко, спестете си тези думи, за да не да тръгвамето Емблематични постановки на театрална работилница с формато Гледаме онлайн. Направи го с любимата зимна приказка, приказно представление, което съм щастлива, че съм гледала и оф и онлайн, а чухме секунди от началото сега. А, автор на музиката е Асен Аврамов, режисьор е Маргарите Младенова. Нещо повече днес, т.е. понеделник, в събота и в неделя, чак до 27 април. А, всяка събота неделя и понеделник ще можете да присъствате на четенето на Одисей на Джеймс Джойс в превод на Иглика Василева, прочетен от актьора Димитър Марков. Мащабната акция ще се провежда по три пъти седмично от 17 часа в събота неделя и понеделник, както казах вече. Тогава на канала на Театрална работилница в Сумато в Ютуб ще бъдат качвани видеоклипове с прочета на Димитър Марков. Актьора Димитър Марков е автор на Одисей и циклопите Дълбински Хероическа ода по Джеймс Джойс. също Съ в театрална работина с Фомато. Как се връзва всичко това, цялата тази театрална работа с извънредното положение, което в случая с Фомато донесе истинска радост за такива като мен, които искаха да си припомнят, например, Зимна приказка, една от емблематичните постановки. Добър ден, казвам сега на Маргарита Младенова. Добър ден. Започнате ами... с, с Апокрива. 1997 После зимна приказка по едно представление на седмица качено онлайн, пак ще кажа истинска радост в условията на изолация, физическа дистанция, но това... Всъщност на вас как ви се струва цялата тази работа? Цялата тази работа честно казано не се струва по-добре от нищо и затова аз а, а, се присъединих към идеята на нашия екип Маркетингов, той се нарича маркетингов, а вътре иматьори, има поетия, има апостоли на тая кауза на изкуството, защото все пак ние набива да късаме връзката с зрителя си, с хората, които през тези 30 години не са били, не са гледали, но идеята се отнася единствено и само за представения, които вече не са живи. Тоест така, решихме да може зрителят да види емблематични представления на сломато, които са записани, да чуе текстовете, да види образите, да се развълнува доколкото това е възможно при непряка връзка, но живите представления, идеите си за... По-нататък, след кризата, които натрупваме в момента, ние а, пазим за живата среща с а, а, хората, живата среща между нас и живата среща с нашите зрители. Защото Делите. театъра не може да съществува онлайн. Театъра не може да се онлайн, не. да и не, може да е просто на запис. Интересно е това делене между мъртви и живи представления, но аз предлагам да чуем още малко секунди от, от Апокрив, авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев по автентични покривни български текстове, а след това да говорим, да си кажа за какво, за усещането за катастрофа. О, добро утра, даме и ти, ево, що сте се нещо оплашили, изгушили ли вас, е изгонил Господ, како що изгони и мене? Да дадем му той дърво И на место да ни се отвори очи, вени се затворише От и страшно и лошо тавница, що ни е налегла Не бойте се, Ева, не бойте се, вижда ви на естра от От я съм мьония цар, сега чи идам скоро, че ви донесем бело видео. Не ме мейте, брижа Само да ме слушате, когато ви казвам, че станете царя на землюта и гласахте той, че си правите. О, преврат ме, че далеч я обляся. Любима. Не се съмщаваш, че Роси се самоти два. Никъде те не Да, да Да се отречеш от мене. тогава дари си пръста на плачото, да ни е здрава работата и договора. че от на там ще бъде на брак и челета, която ля ти се роди, ще бъде! Живите твои умрялите мои! Живите твои умрялите мои! Усещането за катастрофичност, аз да кажа какво правя. Загасям лампите, взимам компютъра си в скута, и си пускам Апокрив зимна приказка. Съветвам ви да го направите и вие в YouTube. Лесно се намират. Връщам се към разговора с Маргарита Младенова, режисьор, един от съоснователите на театрална работилница с Фомато. Всъщност това за силно изострено усещане за катастрофичност помага ли ви? А, друго яче бих го нарекла. А, тръ... Трагична е участта на човека в битието, щом той е срочно същество, Що му е даден срок и какво ще направи с този срок е като че ли целият смисъл на неговото пребиваване тук. Трагично е, но в това има, според мен, в тази истина има и нещо възвисяващо а, повече от, от, от, от, от катастрофично. Ако го сравним с такива ситуации, през които света е минавал, в която се намираме в момента, по-скоро мога да кажа, че а, големите текстове, а, голямата литература, голямото изкуство предупреждават. Те са човекознание, което не спестява на човека не за да е черно или да е светло, а за да предупредят за това какво е човек и какво може да се случи, да го накарат да мисли, да съзнава какво се иска от него. А самия факт, че това, което сега се случва, е, вече е, десетки пъти се е случвало в филми, в романи и после се случва в живота, доказва това, което казвам. Изкуството изпреварва, изпреварва и предупреждава, не за да се прави на велико и страшно, а с грижа и тревога за как да кажа, инертността на човека в неговото съществуване. Сега е време да спрем и да помислим. Ето толкова много се говори за доброта. Ама, добротата е жест, труден избор, действие, съзнание на човека. а Не е просто някакво си настроение или да дадеш, ако нищо не ти струва. Добротата е... Мисля, че от тук насетне от нас се иска един нееднократен жест, а избор в перспектива дали той човек, това е да живее добре, което е патос на свръхпроизводство, свръхпотребление и престъпление към това, което ни е създало и какво му причиняваме, или да бъде добър и да си наложи е, едни самоограничения. Малко по-фаске за да живеем, да потребяваме само колкото ни трябва, а не да изхвърляме храна и да мислим за човека до нас, даже да не го познаваме. Ние сме тук за да се погрижим, да дадем, да създадем, да отворим очи. И това е нашето удовлетворение, а не да вземем и да повредим. Това казват и представенията ни от началото до този момент. Казвате, госпожо Младенова, че всъщност тази ситуация а и изкуството, което винаги е на ръба на това напомняне, че човекът е срочно същество, ни вкарва в едно, една необходимост да спрем и да се замислим, да спрем в забързаното ни ежедневие, да спрем да. в забравянето на това, че имаме срок и че човекът до нас, може би и за кратко е до нас, че може би ние сме ние пък сме кратко до него. А, такъв тип неща и аз се питам какво става с времето. Променя ли се усещането ни за време? Сега повече време ли имаме или по-малко? Аз като се замисля за този парадокс. Има Та, е, за мен това е време. Тръпки. Не мога да кажа, че имаме повече време. Това е отнето време, отнето от, от болестта, от вируса, в смисъл, че през това време биха могли. Да се, да се създадат неща, да се проведат репетиции, да се извади представление. Т.е. биха могли наживо неща, които не могат да се случат само вътре в човека, или като идея, или особено, когато става дума за театъра, всичко трябва наживо да се случва. Той е отнето време от правенето, от създаването, но е придадено време от към усмисленето. И <съща> така, според мен, би трябвало да се опитваме да го, да, да, да го ползваме, да от... работим за после, за утре. Отнето време от създаването, но придобито за осмислене, много е интересен е този а, момент. В едно от предишните издания на Хоризонт Обът разговарях с Явор Гърдев за Калигула. Той а, отново беше свръх предпазлив. И не направи никаква възхвала на жанра, видеозапис на театрално представление. Да. Супер условно говори, даже призова за въображението ни на зрители. Вие споделяте ли тази предпазливост по отношение на снимания театър? Да, да, споделя, аз с това започнах с началото. Даже не чак толкова предпазливо го изричам, колкото я в гърден, защото скепсиса ми е в една посока и върху една тревога. А, перспективата на, на, на живото изкуство. Не за хората, които правят изкуство, а за самия човек. Какво, а, от какво се лишава? Какво ще го ощети? Ако всичко мине в друга специфика, нали, много по лесна за прехвърляне, за комуникация, а, ако се изкуши, ако се изкушат живите изкуства, да престанат да бъдат буквалния, в първия смисъл на думата живи жива среща с висока температура. От това ще загуби човека, ще загуби битието и ще загуби този глас за дух, защото артистизма е духовна енергия и духа е нещо, което се предава по невероятен начин през творбата, в която участваш на живо. Също време с това, тъй като наистина гледах и зимна приказка и опокрив онлайн, аз съм ги гледала и офлайн на времето, мога да уверя всички, че да кажа, интензивността на преживяването като зрител а, може да бъде постигната почти максимално. А, питам се обаче, когато публиката става невидима, за хората, които правят театър, какво се случва с театъра и дали всъщност публиката не изчезва по начина по който изчезва когато сме ви само онлайн зрители в едни сублимни моменти на, на сцената и в сублимните моменти в, в, в, в едно представление? Няма как а, а, и не желая даже да, да си отгварям на този въпрос, защото ние излъчваме само неща, които са заснети в, в, в, в апогея си, в кулминацията на своя живот, те са били живи, те са имали живите си срещи с живата публика и действително, като гледам каквито и да са оговорките и разликите, енергията на представленията, която е духовна енергия, просто би усеща се, а, облъчва, но... А, те са записвани в състояние на жива среща с, с публиката или с мисъл за жива среща. И зато и според мене м чакаме с нетърпение да се отворят залите. И в, за разлика от доста скептичния, така, до, доста големия скепсис на много мои колеги, че те залите ще се отворят, ама плашения. Българинка ще се върне в залите, те ще бъдат пусти празни и след това аз някакси си пък обратно а, допускам, че в един по-верен баланс между важно и маловажно, по-принуда макар, направен в, във всеки или почти всеки, а, ще се появи глад за дух, глад за събитие, глад за смисъл, а не само за какво да едем и какво да какво да си напълним заето. Аз вязвам в това. Много ви благодаря, Маргарита Младенова, театрална работилница в Сломато. Пак ще кажа днес в 17 часа четене на Одисей на Джеймс Джойс в правилот на Иглика Василева, четенето от актьора Димитър Марков и възможност онлайн да си припомните емблематичните постановки на театрална работилница в сумато в техния YouTube канал.